אדוני מהיכל קודשו, כי הנה אדוני יוצא ממקומו, וירד, ודרך על בו מוטי ארץ, ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כתדונד מפני האש, כמים מוגרים במורד. בפשע יעקב כל זאת, ובחטות בית ישראל. מפשע יעקב, הלא שומרון, ומבמות יהודה, הלא ירושלים. ושמתי שומרון לעי השדה, למטה עכרם, והיגרתי לגיא אבניה, ויסודיה אגלה, וכל פסיליה יוקטו, וכל אתנניה יישרפו באש.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 ייקח מכם עמדתו, כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת אדוני לשער ירושלים. רתום המרכבה על הרכש, יושבת לכיש. ראשית חטאתי לבת ציון, כי בך נמצאו פשעי ישראל. לכן תתני שילוחים על מורשת גת. בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. עוד היורש אבי לך, יושבת מרשה, עד עד עולם יבוא כבוד ישראל. כורכי וגוזי על בני תענוגייך, הרחיבי כורחתך כנשר, כי גלו ממך.